da mi nisam Selam. Kaže pa bi se okretao i gledao desno i lijevo, nikoga ne bih vidio. Nikoga ne bih vidio. A čuo sam da mi govori, Esselamu alike, ja ne bih Allah. Neka je spasna tebi, Allahom vjerovijesniče. Znači mi se vidite sami i neko ga kaže, Esselamu alike. Okreći nigde nikoga ne. Šta bi ste mi pomislili? Prepadate nekom. Pobjegu. Jer u mjegu se da se ne se prepuđi selam, isi latveselam, što je Prepođe se džbrirala Islato Vesana. Što? Došao je tam i noć, došao mu u pećini, van Mekije, gdje nikoga nema, sa čudnim vlasom. I u obliku koji je nikad odtad Mohamed Sallam nije vidio. Prva objava došla je na džebelu Hire, u pećini. Neki kažu šta kao pećina? Hira. Međutim, nije pećina Hira. Brdo je Hira, a na njemu je pećina. Ali to neki su prilijepi na, prilijepili naziv pećini, da se zove Hira. Molin. Nisam se bogam pelio gore. Većina se odlači. brdo se zove, pe, uh, hi, brdo zove Hira a pećina ništa. Pečina na brdu Hira, na brdu Hira. Rekao sam vam. Na ki kada odlaze na hadž na hadž na Umrot, se gore. Ja sam pošao bogam zadihao sam se prvi 20 metara, neko se bogam ja gore ne izgoreni aj balta. I piše. Veliki tal pišu, onaj ko ide gore, neka ne ide, inače drugo samo je jednostavno ako želi da vidi je pešina, onaj ko ide radi balta ne znači druga čini uvotari. I stvarno, mnogih ljudi gore odlaze i klanjaju, uvotariljaju po pećini. I ako se radi, jedan brat kaže, sad se nadi maloj sojici, ali? Aligussalam. I može jedan čovjek možda jedva ući tu stati i klanjati, tako da. Ljudi, ljudi mislili da je to približaj Allah, pa se penju gore i čije se desi da neko od njih siđe brže što se pogrije. Aisha radijala Anha kaže, prvo što je Muhammed sallallahu sallam bilo pokazano, jeste istiniti snovi. Kaže, nije nijednog sna vidio, a da mu se taj san nije obstinio, poput sabahskih zora. Dakle, tako bih ti jasno izlazili. Sve ono što vidio bi i u javnosti. Allah subhanahu ta'ala kaže, šehr Ramadana ladi uzila fihi il-Qur'an, mjesec Ramazan taj u kojem je Spušten Kur'an. Učenjaci razilaze od toga što se podrazumije mjese Ramazani taj kojem je spušten Kur'an. To jest, da je spuštan da Allah subhanahu wa ta'ala do lavuhil mahfuza, a onda da je u 23 godini spuštan do zemlji. I postoje druga mišljenja, to jest da je da je Allah subhanahu wa ta'ala do lavuhil mahfuza pa dopustanih sa'ala se'ala spuštan 23 godine i tako dalje. Tako je postoje razilaženja među učenjacima. Allah subhanahu wa ta'ala također kraže u drugom hrtu i na jednom zelenanom u filet. Mi smo ga Kada je noć každa? Jedna od neparnih noći zadnje trećine Ramazana. To je 21. 23. 25. 27. ili 29. noći Ramazana. Allah najbolji zna. Prva koja je prijimla islam je vila ko? Haliđa. Ovo je jedan lijep primjer da prvi koji staje u čovjeka u, njegovim, u njegovom rahatluku, njegove nedaće žena. Haliđa. I onaj komedijata Haliđa, on će osjet slastovoga svim. I čovjek obično kad se vrati i on iko isožanja 200 denata. Fasuješ, a v kutetu oci, komić se požal, draga žena danas sam fasovila tako dalje. Il dobro se prošlo, dobio se sedmicu, kad danas sedmicu. Mašalo, dobio se sedmicu. Pa šalo, dobio se sedmicu pa se veselili. Molim. Gdje si hale ponedjeljak? Pardon, su subotu. Ti nema fino petak kaže, nemoj nikad ide kući, trpite se, nemojte iz kući ostane Pa ja sam Izdala nas snaga, ja. Dobar. Aisha radi allahu anha nikad nije dozvoljavala da neko kaže Muhammed sallallahu alaihi sallam nešto loše. Nite o njim da kaže nešto loše. Ona bi bijala. Naproti branila je Muhammed sallallahu alaihi sallam. Bila je ugljivna žena. Aisha ili Hatidža? Pardon, Hatidža. Hatidža radi allahu anha i prije poslanstva i prije samog braka vjerova je Muhammed sallallahu alaihi sallam. Su mi što nešto o nagovještaju velike Ibn Novela, kad je čula od njega da bi mogu biti... Upravo zato. I očekivala je taj trenutak kad će mu doći objava. Kaže, zbog te njene podrške i zbog njene ljubavi prema Muhammedu s.a.v. i zbog tuga što je bila prva koja je prihvatila njegove riječi s.a.v. Allah s.a.v ili je poselamio putem Džibrila. Pa kaj Džibril, alaih selam, Boži poslaniče, prenesi Hatijeđi selam od njenog gospodara. Pripremi njoj, pri, njoj selam od njenog gospodara. Da Allah subhanu ta'ala poselami svoju robkinju. Za razliku od današnjih žena koje, kad muž krene u vjeru, odnosno kad se prihvati vjeri, kaže nemoj volan što se prikazuje što će tolika brada vid kakav si kako ste ja pred svoje familije ovde pa vid kakav ti kraga kakav si čupao pa vid kakav si mene pali si vaki si pa, nakis, pa si. na kis pa nikak kis ne staro na strano sov čovjek a kakva je bila hadija dok je došao Muhammed sallallahu alajhi i rekao deslom se to što ćeš čula govor odmah ga je primatla i povjerovala u njega sallallahu alayhi wasallam kam je Nakon toga, smijeti se maša lavesa, nakon toga Mohamiz s.a.v. je propisan namaz. Kakav je bio namaz, kakav je bila forma namaza na početku? Vakum. Fendum. Hedri. Ha? Hedri. Hedri. Hedri. Hedri. Hedri. Hedri. Hedri. Hedri. Hedri. Bila je mi propisana po dva rakijata. Uvijetru i najveće. Zatim je namaz bio propisan po dva rakijata kroz sve namaze po dva rekijata da klanjaju. Uvijek, tu je na početku samo šarijeta. Zatim, kada je došla konačna objava bilo je naređeno da krate četvrur rekijat na dva rekjata kad su na putovanju, a kad boravi kod svojih kuća da klanjaju onakli namaze kakvi jesu. Kada je Mahamesa da Selem bio propisan namaz, došao mi je Džibril odmah nakon što se pojavila zora. Pa mu je klanjao Saba. I onda otišao. Kad je sunce došlo u zenit, došao je i klanjao je sa Mahamesa da Selem pojedi namaz. Kada je sunce prešlo da je sve postiglo svoje, svoju svijenku dva puta, klanjao mi je Kindiju namaz. Kad je sunce zašlo, klanjao mi je Akšar namaz. Kada je nestalo crvenila sa neva, klanjao mi je Jasiju. Pa mi je rekao, to su namaz, odnosno vidio od Džibrila, kako je uzio abdest, a onda kako je klanjao namaz. Drugi dan Džibril je došao pred izlazak sunca, ali još tamo se nije bila dakle razišla. Pa mu je klanjao, ponovo je saman. Pa mu je došao, klanjao podnevski namaz, kada je sve prihvatilo svoju sjenku dva puta. Pa klanjao podne namaz. Pa je onda došao, klanjao, I još kasnije nego prije na dan, pa je klanjao i kindiju namaz. Rekamo da je kindiju prvi dan klanja kada je bila sjenka dva puta od svega. Pa mu je klanjao u pa mu je u akšam nakon što je sunce zašlo, a jaci mu je klanjaju u, u, u, u, u, u, na kraju prvej tričine noći. I rekao, Muhammede, ovo je namaz od vremena do vremena. Kada se prihvata. Dakle, onaj koga obavi u tom vremenskom, Vahtu obavio je namaz, njegovu namasku vrime. Takođe oni koji su islam na početku, prvi je bio ko? Ne, nije. Prvi je bio Aliha ne Bitala. Prvi koji je primio islam. Ali je. Ali je ibn Bitala. Primio islam. Zašto? Ruh i ukuće. Kad su sjedili Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i Ebu Talib, sili je s njima i sili je još jedan od sinova evo Taliba. Pa Ebu Talib zagrilo tog svog sina. A mame se alaihi wa primijetio da, šta? Dalija šara, odnosno, Boga zagrilo, onega njega nije. Pa mame, salam, zagrilo, Aliju. i Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i kaži, Ibn Hišan, ovdje, da Muhammed sallallahu sallam našli za gledanje, ali ja nikad više nije pustio Muhammed sallallahu sallam, nego je non stop bio sa njim. Tako da je bio prvi odanik koji je primio Islam. Zatim, Zaid ibn Harith je bio uh, sluga, odnosno rob kod Khadija radi anha, da bi Khadija, kad se udala za Muhammed sallallahu sallam, poklonila ga Muhammed sallallahu sallam, a onda Muhammed sallallahu sallam ga je oslobodio, pa je njegov otac Harith došao, s svojim bratom, tražeći Zejda, da ih pusti kaj Mohamed, i zabere između mine i svog oca. Kaže, ne, ostajem, kod tebi je Boži postanič. I njegov otac, normal, ostavio ga kod pustanik, ali nije se zvao Zejd ibn Harasana. Kako se zvao Zejd ibn? Kako se zvao? Zvala se ga da je Mohamed, odnosno posinak. Kada je vlas ponav objaviju u kod umum lijabaihim, pozivajte ih po onda je Onda su ga počeli zvati Zayd ibn Harfe. Zatim onaj koji je primio islam sledeće je bio Ebu Bekr. Ebu Bekr se naziva... Kakvo mu ime? bi Ebi Kuhalfa. Pravo ime kažu da mi je bila Abdullah, drugi kažu da mi je bilo ime Atiq. Ovo će Da ne bilo, ko je vam prošli put rekao za Bekava. Nemojte mi govoriti o futbalairima. Dakle, kažu da se zvao Abdullah ili Atiq. Ili Atiq. Drugutim Atiq, kaže se da imao nadimak zbog svog lepog izgleda. Jer riječ Atiq znači onaj koji ima lepo lice. Onaj koji ima lepo lice. Rec paš nešto nije jasno. Ništa. Nisam ni jasno. Allahuakbar. Zatim od dali Abu Bakra Radijallahu anhu islam su primili Osmani ibn Affan, Zubejr ibn Awam, Allahu ibn Affan, Zubejr ibn Awam, Abdulrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqas, Talha ibn Ubaydullah, Ibn mnogi drugi. <coughs> يكون مالين عبد الرحمن زبير, زبير. <تصفيق> أسمان, بن <عفان. تصفيق> اسمان بن عفان زبير بن عفان زبير ابن عوام وزبير اللي تاكلوني اولي كويس برمال عبد الرحمن ابن عوف سعد ابن ابي سعد ابن ابي لنقاص طاهر بن بيد الله Ima i mnogi drugi, Ubejde ibn Đarraha, Amir ibn Abdullah ibn Đarraha, Ebu Salame, i drugim ima njih. Mmeh sallallahu alaihi wa sallam tri godine je u tajnosti pozivao ljude u Islam. Tri godine je u tajnosti pozivao u Islam. Dakle, pojedinačno. Međutim, Allah subhanahu wa ta'laf zatim je objavio Vanzira širetkal uglavim, ukhf džinaha kelimani teba'ka mena mu'minin. I upomini rodbinu. Da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem izašao i onda pozivao u javnosti. O benu Hashim, o benu Abdul Muttalib i tako dalje. Pozvao je svu svoju rodbinu i rekao: "Kada bi vam obio sa saf, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve kaže, kada bi vam rekao da izaugam brda stoji vojska koja će vas napasti, biste li povjerovali?" Kažu: "Nika od tebe nismo opsuđest šta." Laž. Kaže, ja sam vama jasni opominjač ispred teške kazne. Da vjeruju da nijema drugog bogažanstva koji se zasluvi, bažno svi tako dalje. Ja sam vam od poslanik. Šta su rekli? E, lažu. Odmao, iz tog trenutka, su ga odbili. Dakle, Hameslel Sallam je podnio te gobe. A to jest, četrdeset godina među njima živio, šta? Sa povjerenjem, odnosno dokazan svojim povjerenjem, a onda... Oni suga odvili sallallahu aleyhi wa sallam. Benu Hashi ni Benu Nije Benu Kureyza. Benu Abdul Muttallib ala Hiddiq. Koje se najviše bori proti Muhamudu sallallahu aleyhi wa sallam? Koy? Ebu Lahab, Laha. onegove family. Takođe Ebu Ebed. Lenutin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije samo podnio ono što je podnio što vi znate. Donosi mnogo gore stvari. Nazivali su ga sahelom. Nazivali su ga pjesnikom. Nazivali su ga lažovom bolesnikom, uđjakom sallallahu alejhi ve sellem. Ko misle da se ne podnosio. Nikada nikome nije odgovorio što jedan od šta Važniji aspekt je Davin. A to jest kad si slab i kad nimaš jaku zaštu, kako trebaš da se ponaša jednom muštu? Ne da se asimiliraš, nego da ostaneš, da ustraviš na onoj na čem jesi, ali polako da širiš misa o istine. Kao što je Mamo Sala 7 i radio 13 godina. To jest najprije u javnosti, dok nije nekoli si nevi islam, a onda je pozvao svoju rodbinu, a onda je pozvao ovaj ih, Dakle, sve, Mekeli je sve Kurejšijan. Jednom prilikom, Mameslav Srelem je Tavafio Gokjavi. Kad god bi naišao opored Kurejševičkih glavešina, oni su ga zadirkivali. Dakle, govoro smo ružna riječ. Drugi put je naišao, isto smo nekli. Treći put je naišao, isto smo nekli. Pa je on stao, Mameslav Srelem je Tavafio, Pa je stavo i rekao, ovi ljudi, dakle imate razuma ili ga nemate. puste čovjeka neka hoditi svojim putem, puste me da jedin svojim putem. Kaže pa je otišao. Ebu Džehl kaže, tako me ako se pojavi sutra, smrskat ću mu glavu kamenom. Kave pa su koreši, poranili, ustali i čekali da je šta će te Ebu Džehlu raditi. Pa je vidio Muhamilas sallallahu sallam kako u kave klanja. Gdje je Muhamilas sallam običav odaklanja? U kajem dijelu? Kajem. Molim. Ne. Između Hadžrul lesveda i Rukn Jemanija. Jemensku čoška, prema Jemenom krainutom. I kaže da je mame sada stalno tu boravio. Ebu Džehli ponio stijem da smrška glava. Onda su primijetili da dakle, na njegovi su primijetile su glavešine kako kamen ispustio i počeo se rukama vrantot rezoći. Kažu kako se ga zvala Ebu Hikeć. Ebu Hakem. Ebu Hakem kaže šta te piše Ebu Hakem? Kaži, kad sam se približio Muhammedu, na mene je krenila deva sa velkim usnama. Pa sam mislio, da će mi probutati. Šta, Allah subhanahu ta'ala poslu jednog svojih vojnika nadbrani Muhammeda sallallahu a sallam. Isto tako, kad je objavljena je Tebe tjeda ebi laheb wa teb. Ma agnanuhu maluhu ma keseb. Sejasla na rehbate laheb. Wa mretuhu hammala ta'ata. I njegova žena, koja nosila? Hateb. Šta? Kaže da je došla kod Kaabe, isto nosila kamen i kaže gdje je Muhammed da mu zabijme ovaj kamen u usta. Kaže, Ebu Bekr poveda, pa sam shvatio da ne vidim, a Muhammed s.a.m. sjedi u kraju Ebu Bekra. kaj pa sam shvatio da ga ne vidim. I otišla je i prijeteće Muhammed s.a.m. Allah se ona bih prikrio jer je mogla naniti Muhammed s.a.m. Bovatno mogla ga je pogoditi kamen. u simptomi. Dakle, onomi što je Muhammed sa sam doživio kao svog naroda. Njegova ustajnost da, na šta ukazuje? Da čovjek ne smije odstupiti od širenja istinske riječi, kako god da ga pritišću. A to jeste, kada bi nekom od nas došli rekli: Vi ste luđaci, vi ste nenormalni, vi ste fanatici, radikali, vi ništa ne znate, glupate i tako dalje. Šta se desilo sa nama? Veliki broj oni koji su posle rata, letali su brade, letali su nikavi, upravo na takih riječi. Zašto? Nije bilo ustrajnost. Zašto? Nije bilo iskrenost. Jer mnogi su htjeli da probaju Allahom vjeru, ono haj nehaj, ako vam bude dobro i bit ću. Dok je bilo humantaraca itd., dok je bilo para, dok je bilo poslova, maša sve to zamotano, sve zavijene, pokrivene kad dođu na podjele, gdje je svjetinski podjele, nema nijedne bez hijjaba. Mošla sve pod hijjabama. Dok Arabi podjele i pare, nema nijednog hijjaba. Gdje je stala u tašca i cekere. Mnogi su iskušali, kažem, bradama. Pustili brade, pa kad su ih vozili, pljuvali po, o, o, dakle, na ulica i tako dalje, kažem, ja ovo ne podijeti, ja ću ih skinuti, ja ću bi dobar muslimant. Dakle, nisu mogli podijeti ni najmanji. A moj sam sredem podnosio mnogo, mnogo više. Tako da često nisi desilo samo jedan da su Muhammed sallallahu alejhi vesellem bacale kostebe je učinije je, pacio i drob De, od devina njega pa je Muhammed sallallahu alejhi vesellem počeo da guši dok nije prišla njegova kći Fatima plačući skidala je sa njega sallallahu alejhi vesellem drob sa njega je lečao ili jednom prilikom najrazdus pardon pored njega sallallahu pa su bancale prašinu na glavu bancale su bancale prašinu pa zbog da njegove kćeri čisle prašinu sa glave zamislite osećaj da vas Porižavaj djeca da, sporižavaju luđad za sporižava sa narod. Bi, kako bi se vi osjećali u takvoj sredini? Koliko bi vas ostalo isna, koliko bi vas krenulo tim putem, a Muhammed sallallahu alejhi je ustajao. Fa istaqim kama umirt. Ju ustaj kao što ti naredjeno. Možemo se nabio svijestat činijici. Vidite nashabi su vremenom šta je bilo. Se pokazao asahat. Habibi ja sam zakasnio 15 minuta. Tamo nema Ja 15 minuta, tako da ćemo i nadoknati sad. Tako da, kad se poveća broja sahaba i kad je dava krenila u javnost. jedan sahaba jednom prilikom reče ja ću prvi učiti kuran na glas pored kjabe. Ko je to bio? Zglavi mesura. Pa su ma sahabe rekli šta? Nemo Abdulla straat ćeš. Nemo Abdulla straat ćeš. Nije nikoga da te odbrani. Kaže, ja ih se ne bojim, Pa im je došao dok je bio vreme duhanama, tj. prije povodni, a Kurešije su stajale u svojim ložama. Dakle, kako ja bi bilo sporedani u hladovinama, odnosno sjedli su ili su ležali. Kada je zatim me proučio, Bismillah ar-Rahman rahim na glas, nije ih se, ustačavao, kaže, ar-Rahman ar-Dame al-Quran. Međutim, kako se Kurešije prihvatila? Šta je, kaže ona mi, šta se dere među nama? Ustali su on se to on iz ga udara, on je učio. On iz ga uči on je učio, učio, učio, učio, dok više nije mogo, kad su prosuli krv, on se izvukuje od vas haba. Zato nisam Abdullah rekli da to ne činiš, kaže, jest, ako treba istraću opet. Ako treba istraću, opet. Nemojte vi sad na trg, javni oti iz trgovići, sara i negdje, kod, a, prolazne vatre, ušličilo na čaši i učite kuran, ovaj, pa da, da neko, se ne malo se ne bi tako desilo, to vam. Međutim Kur'an ima svoj slast. Nisu Kurešije bile da nisu slušali Kur'an. Jedne noći izašuje Ebu Sufjan ibn Har, Ebu Dahle ibn Hisham, i Ahmed ibn Shadiq. Pa su sve trojica došli blizu Muhammedovog sala sa njen kući sa tri strane. I namjestili se i slušali dok je Muhammedov senk nijeo šta. Rošin namas. I vam što se od početka poslanstva Za svoje smrti bilo na je naređeno da kanja dvarekat način namaz. Nama je bilo pet namaza, molim? Salam, tahedžu. tahedžu Nama je naređeno, koliko je pet namaza, Muhammed Salaam je naređeno šest namaza. Njemu je bilo obav, za fars. I kaže, Salah, svako njih, osnosno, niko od njih nije znao za onoga drugog. Njih trojica se privukli, prišunjali se <coughs> da bi šuli Muhammed Salaam kako uči Kur'an. Kaže, pa su sjedli do sabaha slušajući Kur'an. Svidlo im se, lijepo u ušima, Lijepo ušlo, govori o njima. Govori o njima, ali na način koji oni nisu naučeni. Kaže i kad su krijeli ujutru, sastavili se na jednom putu. Počinu su jedan drugog da ruži. Kao što ćeš ti, što ti moraš, što će ti vrizni ovaj kući. Sve jedan, dakle, ni treca, jedan su u drugom govori. Onda se, kaže, zaklili, dogovorili se da se neće iširaći. Kad je došla druga noć, <coughs> kad je došla druga noć, opet su isto ponovili. I tako, Trećej noći. Zašto? Zašto? Jer oni kažu inne, inne fihi lehalave. U njemu ima slasti. To jest uši ga prihvataju. Uši ga prihvataju. Kur'an ima svoj muđizu. Isto kao što sam jedan ufam spomenuo, primjeroni turista, sjećate se. Kad su vidjeli Kur'an, nisu nali čitat ništa, nek su vidjeli Kur'an, pa su čuli jednog sheha kako uči kraj njih. Kaže sheh otišao, <coughs> krenuo za njim, kažu, izvine, hoćeš nam objasniti šta se na malo prije čita? je, to je Kur'an, to je Allahova knjiga, na onaj stranici što stvili tamo otvorena, ja sam pročitao. <coughs> Kaže namo se svidi rukopis. Možemo sat ovo susjed, može susjedo se u hotelu i nakon izjesno vremena prihvatio soba dvoje isla. Zašto? Jer Kur'an ima svoj mudžizu. U našim pisanja, u našinom, to jest u govora, izgovora u svemu onome o svojih činjenim odnosno informacija koji sa sobom nosi. Ko <coughs> je? Molim. Oj, Abu Sufyan, Abu Djanu i Chief Director. Akhnes. ibn <Ahnes>. Sharif. <coughs> Takođe u Mekki nije bilo, nisu bile ostavljeni ni slabi među nashabima. Sakrimo zašte podrobova od, od potačenih bili su maltretirani. Poznata vam je priča o Bilal Habeši, kako su ga matlatirali, odnosno kako su ga tukli, kako su ga stavljali na sunce, razapijetu, da smo stavljali kamen na prsa, dok je on uporno govorio ahad ehad, kao više mogu da govorio ahad -e to jeste 1-1, onda je dizao prst u znak da potvrdi Allahu Subhanahu wa ta'la jednoću. Zbog toga što su muslimani nogo podnijeli, Muhammad s.a.l. nije bilo jednostavno. Dakle, pozivaju nešto, a oni podnose. Da binako togah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem šta? Rekao idite u zemlju Abesiniju, to je bila prva hidža. Pado, prva hidža u Abesiniju. I to u Abesiniju kod kralja, koji je čini Zulma, koji će vam oprostiti zaštu i tako dalje. Oni koji su otišli među prvima, da dakle, <coughs> bio je Osman ibn Affan. Njegova žena Rukaja. A koja je Rukaja? Ćerka Poslednjeg Allahu Zatim Abu Huzaife ibn Utbe نيقوا жена سهلا بنت سهيل زبير بن عوان موسى بن عمير موسى موسى ابن عمير عبد الرحمن ابن عوف Ebu Saleme, njegova žena Umu Saleme, Othman ibn Mez'un, Mez'un, Mez'un. Aamir ibn Rabiya, njegova žena Leila, Čiji Ebi Hasmeta, Leila Čiji Ebu Hasmeta, <coughs> Ebu Sevre, <coughs> i Suheil ibn Bejda, njih četirnejstira. Njih četirnejstira. Gdje smo škaraca? Suheil ibn Bejda, njih četirnejstira. su prvi. Zatim i za njih je došao Jafar ibn Abi Thalim. Aminu iša Allahom, kose nekih svala za srna. A normalno nisu mogli podnijeti da im se staronici meke odvajaju, jer kad se čovjek kisir je na jedno mjesto, on se tiče snagu, obnavlja svoju energiju, ponovo se priprema za širinje nove dave, širi dav van tvoj raka što, što ćeš ali priča kad su otišli, on, što je znači odlazak u Medinu i tako dalje. Kureješis normalno poslale svojesaslanike. Šta su rekli? Kaže naši robovi, odigre od nas. Zašto nam se sele sele izabraovi? Ovaj? se sele izabraovi? Ovaj? Zato što su bili najviše tlačeni i najviše su podnosilo meki. Da bi momstvo se ne zaštitilo. Jer piti se vrši na jednu osobu, osoba postaje šta? Slabija, odnosno slabi. Jer imunitet, zamislite poljski jednostop napad na čovjeka, kog mu nedadnije leg, njegovi niti su slabiji i volezga volezga Srba. Istako je bilo sa njima, da bih pomisao da se ne zaštitio, poslao ih je Van Meki, poslao ih je van arropskog polotoka da bi ih zaštitio od napada od napada mušrika. Mi ćemo u drugom dijelu o njihovom povratku, se na Sve ono da će se, se dešavalo u Mekki, nije bilo sa da dakle, gledaj samo crno, tamno more tako da ne. Počevalo se lepe stvar. Mnage stvari, stvari jesu da su mnogi primali smi. Mnogi su primali, znam tako da je nije ostala ni jedna da je poroca da nije uzdrmana, primanje slama ni ni bliznjih odnosno članova porodice. Malo brisam spomeno da ne pritesta Najviše ne pretesa prema Muhammedu koji alejhi ve sellem, je bilo pokaz leheb, yud, ebu djehla. Ebu djehla je bilo debo lehabajod na budžet. Budžet najviše ređem Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. E pardon. Ebo lehab i od Muhammed sallallahu alejhi ga ni udaru. Ni ga udaru. nego odračio, krivo vlažo, hodao iza njega na hadžu, dok imam sallallahu ala. nudio islam hadžijama i tako dalje. Ali e je najviše na nosio pol Muhammed sallallahu alejhi Jednom prilikom je udario Muhamada sallallahu a sallamu. Pa su u dolazku Hamze, Abdul Muttaliba, rekli, Ebu Džehla, vriđa tvoga, pratit će. Kaže Kaži, Ebu Hamze je došao, izateku Ebu, Ebu Džehla, među njegovom družinom, i prišao, I mi petnišaj s lukom ga pukao po paci. Kaže, kako ga udaraš kad sam ja primio njegov vjeru? A nije bio do tog trenutka musliman. Kaže, kako ćeš godina kad sam primio njegovu vjeru? I dao mu jednu počasti ovih. Ovaj. Kao udario ga toliko da ga je oblila krv. I to je bila najveća pomoć tada za islam. Zato od tog trenutka musliman su krenuli javno udalu. A još veći... Plus bio i islam kada je Omer ibn Hrta primio islam pa kažu pa smo počeli da klanjamo kod keavdej. <laughs> nise smijeli, nise smijeli. Muslimana bili u Abesini, ona skupina muslimana bili su u Abesini. Međutim, Najdžaši njihov kral je primio islam. Kada je čuo šta je koji je primio islam povira u Mohameda s.a. Kral je Abesini, Najdžaši primio islam i bio je njihov šta? Religijski baca. Poput Benedikta, 14, K u 1416. je bana misa. 1416. Možda što ga je imao. Da da je našo zanima i svi ostali otaci. Najbolje je poput Amen. Benedikta u ovom vremenu za zaoje ovaj bijednike. Međutim, kad je narod na Džahšije da Abesinska je da je Džahših primio islam, pobunio se protiv njega. I on fino napiše i knjigu. Vjerujem da nema drugog božanstva koji u istinu da služe i badite osim Allaha Subhanu wa ta'ala. To je, ašedan la ilah ila Allah. Nemojte privoditi nema Boga sam Allaha. To je napravila nam privoda. Nemojte to nikad tako koristiti. Dakle, nema božanstva koji u istinu da služe i badite osim Allaha. I svjeročni da je Mohamed njegov poslanik, svjeročni da Isa, Allah poslanik njegov rob. I Marijema da je rič prijemnila od ruha, ruha al-Qudusa. I napiše taj, taj papir i staje ga sebi na njedra. I sakrije ga pod džube. I kaže muslimanima, ja više nemam vlast nad svojim narodom. A ako digne ustanak protiv mene i smaknu me, i vas pobiti. A ako ja uspijem, ne smijem, kaže, vas više štiriti. Nego, vratite sa kada ste došli. Musliman su saznali da je ko primio islama. Da je Hamza primio islam i da je ko primio islama još. Omer ibn Khattab. Pa su stekli, ono znači su hrabrosti da se vrati Omer je primio islama. Nije mala stvar. Pa se vratili, Be. A onda je Neđaš izašao među svoj narod i kaže, o skupinu Habeši Anosno, Habešinaca, zar nisam najpreči čovjek među vama, dakle vama sama? Kažu, naproti, jesi. Šta mislite za moj život? Odkaj, fekejfe bisireti, šta da mislite o voj sirak biografiji, šta mislite o vojom životu? Kažu, najbolja biografija, to je najbolji život. Biohim je uzor. Biohim je uzor u pobožnosti i u moralu. Kaže, pa šta je vama? Kaže, ostavio si našu vjeru, tvrdiš da je Isa rod. A šta vi kaže tvrdi da je Isa? Kažemo da je Allahov sin. Pa je Neđaši rekao, stavio je ruku na prsa i kaže, ja vjerujem da Isa ibn Merjem, to je vjerujem da je Isa sin Merjemin, i ništa na to nije dodao. I onda je rekao, vjerujem da je ovo istina. On su mislili da ono što su oni rekli, a on je stavio ruku na pismo. Tako da je ostao u vlasti. Muhammed sallallahu <laughs> sallam je njega, on znao za njegov islam, pa ga je Muhammed sallallahu sallam vjenčao sa čijom ženom? Onoga, Abdullah, što je otpot, islamu smo malo prije govorili, kad je došao u Habešu, odnosno kad je došao u Abesiniu, otpot od Islama, pa je Muhammed sallallahu sallam oženio njegovu ženu, pa ga Najdžaši putem vekalata vjenčao sa Muhammed sallam. Dakle, Najdžaši je bio u Abesini, ona je bila ne mogu staći cijet njegova žena. Ona je bila u vesini kaj pa ih je vjenčavom. Dakle, ona u vesini u Mekiji. Što znači da je moguće vjenčati ako čovjek i žena nisu jednom Hristu. To je fiksko pravilo. Ti ovdje mlada travnik mogu te vjenčati putem čega? Ono je bilo putem čega? I ovo može biti putem telefona, može biti putem... Sada sam morao koristit kameru i tako dalje. Neki kažu, mora postojati neko ko će potvrditi njemu ili njoj istinu da se radi baš o njemu ili o njoj. O njemu ili o njoj. Dakle, možete se koristiti to sredstvo putem pisma, tj. vekale, odnosno da se opunovaći nekoj da te oženi ili da te uda. Islam Omer ibn Hatava, radijallahu anhu, nakon Islama Hamzai je bio velika pomoć za Islam. Abdullah i Mesud kaže, Nismo smijeli da klanjamo kod kjabe, sve dok nije Omer primio islam. Kad je primio islam, borio se protiv Kurešija do te mjere da smo smijeli da klanjamo mi, pored Ka'abe. Pa smo klanjali sa njim. A njegov, njegov islam je bio spas za sve nas, ashabe, Allahovog postanika pa i za koji se vratili za pisini. Dakle, toliko je bilo drago da se vratili. Dakle, imamo zašto Omer ibn Hatab nas štiti. Sad Ibn Ibrahim kaže... Abdullah ibn Mesud je rekao Omero islam je bio oslobođenje. Njegova hirža je bila pomoć. Njegov imarat, tj. njegov hilafet je bio milost. Klanjali smo kod kjave od jednog trenutka kad on primio islam. Međutim, neprijatelji islama i oni koji podmeću neistinitu istoriju islama, šta govore Omero? Da je bio kjafir, tetoviraju njegovo ime sebi na petama, da bih razli njegov ime non-stop, ime je Abu Bekra radiallahu an-humah. Iako se zna da je nije postajala stabilnija država, osim u vrijeme Omera radiallahu an-humah. Šta kada je Mohamed s.a.w.? Kada bi Omer krenuo jednim putem, šetan bi krenuo drugim. Šetan ga se bojao. Šetan ga se bojao. Kod Omera nije bilo cile mile, neko Božji poslanicu pusti me da mu skinem glavu. Kogod koja greška, kogodi je ostupo Islama, ruši je rušio Islama, Hatibir Mbeltaj, kada je posluo pismo u Meku, šta kaže Muhammed Sada Serna? Šta kaže je Hrbini Hatab? Boži mi poznaj, pusti me da mu skine glavu, kaže Muhammed Sada sanar. Pusti Hatiba, Hatibu od učestnika. Bedra ne znaš da je mora skonao tila pogleda učestnika. Bedra je učinite šta hoćete, ja sam vam prostiju. I u mnogim primjerima, kad je Zulhu Vesirere, u stvari nije I onda Haric je došo mamu se rekao, "Jađi lema, hadi, bud praida Muhammed", Muhammed a mamu se kaže, "Teško tebi koji će biti prajda ako nisam ja." Šta je rekao Halid ibn Velid? Isto što je Omer, isto teorija. Pusni voljbe da mi skine glavu kaže, "Nemoj da se posle ne priča kako mamu skida glave svojim ashabima, odnosno onima koji su živli u njegovo vreme. Jer nije svako od njih bio ashab. Oputovi koji su odmetali se i otpadali od vere. Ashabi oni koji vide Muhammed se ne povjerio u i umre na tom iman. A nije ashab onaj koji je video Muhammed se sa pa stanje povjerio. Ja bu jehlni, je bu laheb. Svi znali vidimo haosa ali svi bila bilaz hab. Da Sufjan šta je bio. Sa sa so što povjerujem, on se selam i umro. Na tom Iman. Razlog njegovoj stana bio taj što se Omer ibn Khatat spremio da ubije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Među Muhameda sallallahu alejhi je molio Allaha subhanahu wa ta'ala govorio: "Allahumma ehdi ahadan." Omerin. Ko je drugi Omer? Ja bu jehlni. Ebu Džehl, pa je Allah suhmano usrešao dom da uputi Omera. Omer bin Hatab se spremio i čuo je da njegova sestra Fatima bin Hatab primila Islam. Također njen čovjek Seyd i Brzeyd. Kaže, krilo se bojala se od Omera. Ko se ne boja od Omera, ka sva Mekka drtala od njega? Kaže, krino je prema njehovoj dvođi. Krenuo je, dakle, kroz Meku. Pa ga je susreo jedan od Mekene, kada je gdje se uputio, kaže uputio sam se onom Mohamedu koji je odmetnuo od vjere svojih očima, koji je razvojio porodce, koji je rastorio Kurešije, koji je rastorio Meku itd. uplakao u nas tako. Kaže prečite dali li svoje sestre ona je prijimla islam. Kada je se Fatimi i kada je došao kod njenej kući, čuje je, pa čuo surta. Na vrata, on su sakrali sahife. Kaže se da je Fatima sakrala sahifu, odnosno jel, taj dio na znači, čem je bio, bio napisano, da je sakrala podase. I straha da ga omen ne nađe. Šta ste uradili, nismo ništa. Šta ste to učili? Kaže, to s tebe ne tiče. Kad je čuo sam s islam, kaže, jesam primljanj sam ja i moj muž, I oni nju udarili i raskrvario je. Kad je vidio šta je učinio, pokaju se. Kad je devim dajte to šta ste učili kaže na njemu, brate, ti nisi čist, moraš se, oči se, tako dalje. I to je bio jedan od razloga da je on primio islam. To je bilo me žao što je učinio svoje sestre. Ali Allah subhanahu wa ta'ala tiju da odi kod svoje sestri da učini to preče nego da to učini sa Muhammedom, pa da ga Allah radi toga, kazni kao što kazniju kaznio oni prije njega koji su enosili Muhammedom, boli. Jedna od stvari koja se desila također, tiške stvari koja se desila Muhammad s.a.w. jeste da su Kureyšije, nakon svega toga, nakon islama, Jomera i Hamzi, uveli embargo. Kao što se danas uvodi islamskim zemljama. Svaka koja nije sa nama, ona je protiv nas, teorije, vodenog dupa, u borbi protiv islama, ne terorizma. Šta kažu? Nećemo se sa njima družni, nićemo sjetiti, nićemo trgovati, nićemo nić trgovati, nićemo se ženiti od njih, nićemo ženiti naše za njih, i tako dalje. Nićemo imati nikakve komunikacije. Pa se <laughs> Benu Hašin odvojili od svih kurejšija i trpili su. Trpili do te mjere da kada bi našli kožu, kožu koja je su ušla si, sa kojoj su spale dlake, skuhali bi je, pa bi jele onu vodu. Dakle toliko je embargo doveo do da situacije, da dakle, to okruženje, ta izolacija dovela do, do patnje i bola. Ljudi trpeli su. Zatim sledeća stvar koja se desila Muhamedu sallallahu alejhi ve sellem je smrt koga? Hatije. Hatije je putaliba. Teško mu je palo sa Lahnojiselle. Je rebu je štitio Muhameda sallallahu alejhi ve Koje je doznalo kod njega, kod Abu Taliba. I govorili, idu prikladno došli, rekli su Ebu Talib, on nas služi, on nas dakle, ponižava, priježava naše božanstva, reci nek se smiri. Ebu Talib mu ništa nije rekao. Pa, je, pa su vidjeli da je Ebu Talib nije mucaj. Kaže Ebu Talib, smiri ga, ako ga ne smiriš, reci mu, ponudim mu, hoće li da mu dada žene, da mu dada mu, hoće li kraljev, da je. Uvijetim, nije prijatelj. Pa su rekli Ebu Talibu, smiri ga, jer ćemo ga ubiti. Kaže Ebu Talib, dok sam java živ, nije ti ga dotači nešto je, dostači. E pa je, čast porodi, velika stvar. Bili su mušetici. Moja misao se da je bio Musliman, odnosno bio je poslanik. Ali šta? Štitio ga je Abu Talib, kao mušik štiti svog je muštimana. Jedan su mu došli i rekli: "Eoti najbolji momak od naših momaka. Ti ga hrani, nek bude tvoj, a mi ćemo mame da ubit u zamjenu." Kaže on: "Kako ste vi, ahmaci? Ja da hrani vaše dijete." On kaže: e, "A otiemo Ibneku." da hrani vaše dijete, ima je dar ubijete. Ono, znaš, fura, hajmo, šetnja od mene. Dakle, Ebu Talib nije bio neznalca, bio je muda čovjek. Šta kaže Muhamisa Lele Selem o njemu? Kaže, umro kao mušik, jer Muhamisa Lele Selem došao u smrtnom času kod Ebu Taliba i kaže, Hameđa, pred riječko koju se ja za uzmati kod Laha za tebi. Pa su koje še reči, e, govorili, sad ćeš umriti da znači se na vjer drugoj vjeri svojih očije, znači napusti vjer svoje očije, znači napusti vjeru svoje i tako Više puta su to ponovili dok oni on reka umrične vjeru svojih očaja, pa manso se nekai se da bude kaka patnja. No, što to čuš, jest čuš, najnižim? Pričak džhenem. Džih. a plječak džhenema što znači dvije žeravice kupeta da proključa mozak. da nasala se na trasaču. Mm -hmm. Na koji se vremena <clears throat> Onu sahib koji su Kurešije napisali protiv Muhammeda sallallahu alayhi njegove familije, koji su kač lokjabi. Mravi izgrizu, neki kažu crv, neki kažu mrav, neki tako dalje. Izgrizu je osam dijelova da bio spomenut ko? Ama i Muhammed. Allah i Muhammed. I Kurešije više nisu mogli to podnost jer prekihnos odnose sa svojim antiklij. Okay građan svoje su, su i narodnjacima, pa su se dogovorili da dokiru samu sahifu i sve ovi problemi koji izdesili Muhammed s.a.v. o smrti Hadidže i Ebu Talaga. mu je bila prva podrška, prva koja primila Islam, koja uvijek stajala uz njega. Kad mu došla objava, s.a.v. požurio je ispećne hira. Požurio je ispećne hira. Naime, Džibir ga je stisnuo. Džibir ga je stisnuo i rekao, uči. Moje mislim da se mi stisnuo je toliko da sam mislio da će mi duša izići. Zašto ga je stisnuo? Ne. Ne, ne. ne samo sam. to. Niko da svati da je teška krišta. stvar koja mu to dolazi. Nije lahko da će dođi objava Mohamede. Kaže, ja ne znam učiti. Ka je pa me je drugi put, uči. Ka je pa sam mislim da će uopet kada je ruh izaći. Ka ja učiti ne znam. Treći put, jedan četiri put, kaže, ikhle bismi rabikele čitaj u ime gospodara koji ih stvara. Halaqa min sana min alaqa, stvara čovjeka od ugruška. I tako da je prvi pitaj kaže Muhammed sallallahu alaihi pa kao da mi se uklesalo u srce, pa sam pručio za njim. I tako je čitava objava bila, uklesala sam Muhammed se alaihi sallam, u njegovo srce. Da je nije zaporavio, sallallahu alaihi sallam. Kaže, pa sam izišao iz pećne hira prestrašen, i gdje bi se okrenuo, vidio bi Džibrihila. A on bi govorio sa nebesa, Muhammed, ja sam Džibri, ti si Allaho poslanik. I tad, kad je prva mu objava došla, shvatio je da je Allaho poslanik, ali se prepu, pot, je prepovo, salallahu aleyhi ve sellem. I potrčuje kome? Hatidži. Hatidži. Potrčuje Hatidži radi Allaho anha. I kaže Hatidža, desno mi se to i tu. I kaže, hodi vamo. Pa ga je posadla na svoju desnu nogu. Kaže, vidiš li ga sad? Kaže, vidim. Posadila ga na lijemu nogu. Kaže, vidiš li ga sad? Kaže, vidim. Kaj zagrila ga je Hatiđa, kaj vidiš ga ga sad, kaj ne vidim, kaj to nije šeitan, to ti je melek od Allaha. Zašto? Jer melecni pristupuju kad čovjek priđe svoju ženu nakon kako priđe, jel, kod odnosa. Kaj pa ga je pustila, vidiš li ga sad, kaže vidi ponovo se je vratio. Pa ga je prigila, kaj ne vidim ga, kaže to nije šeitan, to je melek od Allaha. Pa je Mohamed Salao Srbim šta? Pokrili su ga. Hvatio ga je, šta? Strava i zebnja. Pa Allah sviđa tako dalje. Jaha, eyjuha, l-mudessir, kum mm -hmm. fa'anthir, wa rabbeke fekabbir, wa thiyabeke fetahir, wa ruđze fehđur, wa la terun te stekstir, wa la rabbeke fekabbir, i tako dalje. O pokriveni ustani upomini. i upominini. I gospodara veličaj. A boj se zamući, košto mnogi kada je pritisnu, bježi, gdje potpije ugovor, pristaj je mami na kufr vaš, vi ste u pravu, vi sila, viste muja hama pipa i ostala kipa, može sve. Ne začunatiš da, da Allah subhanahu wa ta'ala može i muju, i hama, i pipu u jednom trenutku uklaniti. Allah subhanahu wa ta'ala je uklanjao i one, halav tako odstupim nekaj od same teme, ali ne mogu da podnesem neke činjenice, odnosno neke stvari koji se promiču našim narodima. Allahi, oni naši stari djetavi, nisu bili zajmali, odnosno nisu bili tute tutehamoni. Sva šta su znali, Svašta su znali, ali su uvijek govorili, ne da je vlahu da ti vlada. Ne da je vlahu da ti vlada. Ako ti bude kaj vlah vlada, ne ja više sine ni tebe. Nih kada izaboravati o svog djeda. On me je raniravca, nisam imao. I uvijek je to govorio. I uvijek je, što ti misli onaj pod sinijom, misli ti onaj za sinijom. Dakle, onaj koji ti ne nepreitelj, onaj koji ti je jaran, misli ni nije dvojica tu danas muslimanosa kako ju se promijenio i tako dalje. Dakle, obevaj stigla mamesa da se na mamesa sa kako sa strahom prvo je pod pod Chuhatidži i onda kad je umrla Hatidža umrla podrška, umro e batal, umrla druga podrška. Pomisla se se nam bio totalno skrha. Međutim namosa nametao svog groba ne ostavlja. Odjedna toge. Saite al-huzn. Godna Ali ela subhanahu wa taala priprijazala ona šta? Sallallahu alayhi wa sellem. Isre mirah. Isru i Miraj. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu kaže: Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bio u vetem Burak. To je kaže bila životinja koja je prenosila sve prethodne vjerovjesnike. Trasnila sve prijedane vjerovjesnike. Svoju kopitu bi stavljala onda gdje dopire pogled. Zami ste koji na horizontu. Horizont u toplim zemljama. Koliko je dug horizont? Nije kod nas kod nas ima magle. Kod nje nema horizont je plaho plaho daleko. Stavila bi kopitu tje dopire i pogled. Kaži, postidla se da imamisala se ne muzješ. Pa je u Džibri leku, nek te uzjaši, sagni se pred Muhammedom, jer si nosila i sve vjeru jesnike njega. Zatim je... Zatim je prenila do Bejtul Mahdisa. Subhanel ladhi esra be abdihi lejlan minel mešđidil harami ilal mešđidil aksal ladhi barekna. Havlej. Neka uzvišen onaj koji je prenio svoga roba od mešđidu harama do Bejtul Mahdisa, Do harema koji smo mi učinili blagoslovljeni. Do najodaljenije džame, Mešlid-a-Laksa, najodaljenije džame. Koje smo mi učinili blagoslovljeni. Dok danas je ispunjavaju ko? <tipa> Najgore Allahova bića. Najgore <tipa> Allahova bića. Koje nikad poštivane preme Allah Subhanahu wa ta'la nisu imali. Nikad poštivane preme Allah Subhanahu wa ta'la nisu imali. Allah Subhanahu wa ta'la spava. Da jeđi, da šeta Genetom da ne zna djade se sakrio. Da ne znači se hava saikala, nakon što su kušali zabranjeno drvo. Da da se da Allah naručio lepine, dajala da ga je služi Ibrahim, ne uzbila tela škrda svoje ruke stisnu i tako i dalje. Narod kui ne, više ne pošto je Allah subhanahu wa taala. Kršćani mnogo više pošto je nego što nešto to čini Jevreji. Ko <coughs> će rime nego od jak razum. Zatim je kaže Džibril Doniju tri posude. Doniju Habehsela selam, tri posude. Halal. Pa se susreo i Ibrahima, Musu i Isu. Međutim ova priča ima malo kontekstualno sa onom koji ćemo kasnije spomenuti, išalo progovorićemo nešto i o tome. Našao se Ibrahima, Musu i Isu, iskupinu vjerovjesnika koji ima sam šta? Predvodio ju vas. Što znači da je ovaj ummet ovaj ummet reči da predvodi svakoga drugoga. I to ko da predvodi nas. Ko će da prevodi muslimane? Čovjek od Arapa. E, kako će neko sad <coughs> reći? Jel ti govoriš da Arapi imaju prednost nad nama? Ima Arapi prednost nad nama. molim. Imaju prednost. Imaju prednost? Nema je u globalu prednost kada govoriš, to jest, kako vam se se kaže, nema razlike između bilo, bilca i crnca, nema razlike između Arapa i Arapa, osim po Bogu bojasnosti. Međutim, u suštini vodstva, Arapi imaju prednost nad nama. Arapi imaju prednost nad nama, jer Mohamistan se mnogo hadisa spominje, šeht, da mi je u knj knjizi Ihtidasiratim Istakim, kaže, Mohamistan se mi rekao, ja sam od najboljih naroda, to jest od Arapa, najbolji plemena, najbolji potel, odnosno najboljih predaka, ja sam Mohamed, sin Abdelmutaliba, to jest izlozaj Abdelmutaliba. Kaže, pa mi je donio Džibriel tri posude, U jednoj je bilo mlijeko, u je bio alkohol, u je voda. Kaži, Allah postanjih sviđa sam kaži, pa sam čuo kako neko govori, ako uzme vodu, potopit se i on i njegov narod. Ako uzme vodu, potopit i, i njegov narod. To je njegov umet. Ako uzme alkohol, zaluta će i on i njegov narod. Ako uzme kiselom, pardon, ako <coughs> uzme mlijeko, u, taj, u se evo, prevodi kao kiselom mlijekom, ako uzme mlijeko, bit upućen on i njegov narod. Kaže, pa sam uzeo posudu sa mlijekom i napio se iz njega. Pa je Džibrir rekao, hudi hudijet umet ukeja Mohamed, krenuo si pravim putem i tvoj umet je krenuo pravi put, pravim putem. <coughs> Također postoji druga predaja u kojoj se kaže da je M.S. bilo donešeno dvije da posude, to je alkoholnozno vino, i u drugoj posluli mlijekom. Kad je Mameh sallallahu sallam obavijestio Kureši o haberu Israe i Mirača, šta su Kureyšije rekli? Naše karavane putuju do Betelmahdisa, mjesec. Vraćaju se, mjesec. Ako je ti su u jednoj noći. Pa se ismijavali sa Mohamedom sallallahu sallam. A onda su otešli vekra. koga? Ebu Bekra. Kaže, Ebu Bekra. Tvoj kaže, prijatelj smatra da je otputovao. Gdje je? Bejtel Magdisi. Pa su rekli, pa je rekao, opiši mi Boži poslaniče, Bejtel Magdisi. Ebu Bekl je putovo, trgovac je bio. Kaže mamu srlom, se pa mi Allah uzdigao Bejtel Magdisi, približio ga meni, ja ga gledam i opisujem ga njima. Allah su fanu tala me dao. Isto ako što li gledate na kinoprojektor. Kaže, nisam sumnjao, ni jedan njegov dio. Kaži šta god bi ja rekao, Ebu Bekl bi rekao šta? Sadaqt. Istinu si rekao a je Allah subhanahu ta'ala, šta? I nazvao ga, objavom, Maha sallam ga je proglasio s ildihom, to jest onim, istinoljubivim. Šta god Maha sallam rekao, on je potvrdio. I prije što jebub peke došao kod Maha sallam kaže, povjerovao sam mu, da mu Allah objavljuje iznad sredav nebesa putem Džibrila, objavu kako da ne povjerujem da je bio Beytor Magdisa u jednom djelom načinu. Drugo pitanje, kako A Iša kaže, Mohamed se na lalama srnem je odveden u snu. Je odveden u snu ili je mišljenje da je i tijelom i dušom. A to je, Allah Sfona kaže neke slane onaj koji svoga roba nije rekao duš svoga roba, niti snu u snu svoga roba, nego svoga roba. Dakle, Mohamed se na lalama srnem otišao. I kada čovjek izađe iz zakona o ove sferi, jer smo i o tome govorili, činim se, da se na njega ne odnosi zakoni iz zemlji. To je, koliko god je Mamo Selem proboravio van naše kosmosa i kad se vratio, posteljamo je bila topla. Kako to kad je Mamo Selem bio kucu, kladnio, pa kad ka izašao iz ove sfere, obišao džennet i džehennem, pa obišao, vidio takve takve ljude, hoduj, helen, <totipotivno> Nije isti zakon. Molim, tamo vrijeme ne nije ograničeno kao što je ovdje. Dakle, uvijem imamo 24 sahata u danu noć, tamo toga ne ima. Tamo je šta? Vječnost dane do jehanam je. Jesmo Nima vremenskog perioda. Nema vremenskog perioda. Takoar bismo se, se vratio za tekuje postalju toplom. <tose> Šta je Muhammed sallallahu alejhi ve video odajeta na miraj. <tose> kaže da sam završio u Maktisu, Maktesu. sam na Miražu. To je kaže mjesto, dakle odeden sam u pravcu miradža. Tu je mjesto kaže, gdje vaš mate, odnosno čovjek koji dolazi časni smrt, gleda kad mu um se duša avadi. I svako gleda prema putanju kojim ameslovi se napravio na miravču. Nošao sam kodini vrata od, nebe, od nebesa, pa su mi meleci koji čuvaju vrata, odnosno rekli su da se taj melek zove Ismail, ispod njegove vlasti, odnosno jer nadležnosti je bilo 12.000 melejka, a ispod nadležnosti svako od tih melejka je bilo još 12.000 melejka koji čuvali, pa su rekli... Čuvaju ulazak u nebesa, abiju. Jer šta ti misliš da, da džini šetim tek tako mogu hodat dvore? Da li imaju granice, imaju granicni punktovi. Ne ima pronošenja, harama. Nije kod naše službe granične. te tebi, ne malo, gde imao ja svojim putem. Kada Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kad, kad o ovim, dakle su on događaj na miražu učio veoma jalan od džuda Rabike ilahu vojsk toga gospodara ne poznaje niko osim on. Pa su rekli Džibrilu dakle, čuvari je nebesa. Ko je to? Kaže Muhammed, zale, kaže poslan jeste. Kada poslanje. Pa su Muhammed sallallahu alejhi doveli za dobro. Muhammed sallallahu alejhi ve kaže kada je ušao na nebesa vidio je Ljudske duše. Pa je vidio čovjeka, vidio, ljude, vidio je duše u dobru uzlu, pa je vidio čovjeka koji ih gleda. Pa pošla neka, kaže, duša, rekao bi, lijepa duša izišla iz lijepog tijela, a drugima bi rekao, loša duša izišla iz lošeg tijela. Kaže, ko je ovo Džibrilu? je to je tvoj otac Adem. To je tvoj otac Adem, jer Ade malo i slat vesela, otac svih nas, gledao je duše svih ljudi, A pa meni bilo žalo i ono djeca i ono djeca. I dobro izgledljegovas su djeca. Pa je bilo žalo za onima koji su slupi. Ja bih rekao uf, kad je ružna duša, loša duša iz lošeg tijela. Zatim sam kaže vidio ljude koji su imali gubice poput gubica ili usne poput gubica deva. Imali su kaže u svojim rukama žerabice. Onda su i kaže u usta da bi izletala na njihove stražnice. Pa sam rekao, ko su ovi džibrile? Kaže, to su oni koji jedu, im je tak je tima na nepravedan način. Zatim se vidio ljude koji su imali velike stomakove, čija je sudbina bila poput porodice, odnosno faraonovi naroda. Bili su dovedeni, bili su dovedeni do vatre, nisu mogli da se od nje odbrane, nego im parala lica. A pa sam rekao kosovi, kaže to su oni koji su jeli kanate. Zatim se vidi ljude u koji su jednoj ruci držali lepo i debelo meso, a u drugoj su ruci držali lešinu, pa bjeli lešinu ostavljali su lepo meso. A pa sam rekao kosovi, koji su oni koji su ovih jivil, kaže tu su oni koji su ostavljali ono što imala dozvolio žena, a uzimalo su ono što imala zabranio koj. Jeste oni koji su bludniči. Dakle, sad inse vidio žene koji su okačene za svoje dojke, pa sam rekao kosove pribrile, kad je to su one koji su podmetne na svojim ljudima djecu koja nisu njihova. Dakle, za trudna negdje, pa da nam podmetle i kaževoj tvoj sino, nije njegov sin. Mečutim danas šta se koristi? Ne znam kad. Zvijenkate. Šte naći Belaja pa -pa Kako? Papa -pa test. Papa -pa Yes, Jez, ga to to je brate da inka uzmuju uzma djeci sa beramcima koji ima jer ako ima plivač bilo na bilo koji način dokazuju dokazuju da li su oče i puno i u puno slučajeva se dokazalo šta da je nisu oče da je nisu oče je bio dolazi dolazi na takva i tako dalje Kaži zatim, tim moramo se sebi nastaviti nastavlja priču jer na prvom veb nebu je vidio koga atemana što veselo Kada zatim sam uzdignut na drugo nebo, pa sam vidio Isu, Ibn Merijama, Jahju, Ibn Zekeli, Jaha. Zatim sam podignut na treći nebo. Dođem vam ispitu, dakle, koje je nebo i koji poslanik pa ćete povući Na prvo nebo, Adem. Na drugom, pardon, Isa i Jahja, a.s. <coughs> Vi pišete tri i samo ime poslanika, mm. nemojte pisao sve. Zatim sam... Na trećem videu kaže čovjeka čije lice bilo poput punog mjeseca. Dakle, okrugled, plaho, lijepo, svijetlo se. a pa sam rekao, ko je ovo džibrile? Kaže ovo je tvoj brat, Jusuf i Bnihaku. Zbog ljepote. Sada kaj imamo se da selem njemu? Kaže on, je, on je njegova mati, dato im je šta? Pola ljepote je, od, da, da, od Dunjalučke. Dakle, svima nama, ako smo lijepi, dato nam je pola ljepote, a Jusuf i njegovoj majici je bilo dato pola ljepote od Dunjalučke ljepote svih ljudi pa smo diznali četvrto nebo pa se pitao ko je ovo kaže to je Idris zatim on mislio se on proučio vera fa hume alija. na humekana aliyya uzdu što smo gnavisoko mjesto na peto njemu je bio Harun ibn Imran on Harun ibn Imran na šestom je bio Musa ibn Imran i na sedmom ko Ibrahim alejhiselam kad memače da se rendo do odomuse ali slatve sa nam. I otišao da sedam nebi padu Allaha pa se vratio. Šta mi ka šta rekao, Musa? Šta ti je tvoj gospodar propisao? Kaže propisao mi je. On što pitao ga, "Kok ti propisao namaza?" Kaže 50 namaza svakom danu. Kaže namaz je težak, tvoje umetka je slab. Vrati se gospodaru svom pa ga pita i nek ti smanji. Reku mani tom umet. He, pa sam se vratio, pa mi Allah smanju tala smanju za deset namaza. Zatim se ponov došao kod Musi, pa Musa kaže vratce, tako dok Allah smanju tala nije smanju na pet namaza. A onda Allah smanju tala reče, kod mene se riječ ne mijenjaju. Pet u dijelima, 50 tu nagradi. Zato su u slavu vrednu jedno dobro za deset nagrada. Muhammedov sallallahu alayhi ve nakon svega toga što su se Kurejši smijavale sa njim, nije posustao sa davom, nego jednostavno se sallallahu alayhi odlučio da ode gdje? U Taif, u Benum, Saqif, i u planine Saqif. Da li pozivao? U vjer. Odšao je tražio od njih normalno pomoć, tražio od njih zaštu, Među tim Radile su trojice braće. Prvi se zvao Abd Jaleil, Ali drugi mesu <coughs> i treći Habib. To su sto trojica prati. Oni su ostali mi porudio Islam. Ojasnio, pojasnio u čemu se radi, porudio, dao, tražio zašto tako dalje. I oni su rekli svaki od njih: "Wallahi ne zaslužuješ za satov razgovaramo. Mi ima situ odnose moram prekinuti. Mi sa tobom nemam ništa zajedničko tako dalje." Kažem, a mi sam selem, odnosno njegovi braćanci. Mi sam kaže Ako nećete, nemojte me sramotiti. Ako nećete, nemojte me sramotiti. Kaže li isto učinuli, nego su šta? Na vratile su djecu i mahnite u u, u tajfu, pa su Muhammed sallallahu alejhi kamenje. Do te mjere da su ga šta? Ranli, nam je krv tekla iz Znate ovaj dio izad pete između ovih kostiju, kad se udarite, teško ako zakačite na vratalo nešto kako boli. Pa su taj Taifio sallallahu rascreva rascrevavel Se okseni sakrio u vrt sinova od rabije Kaže, kad su vidjeli da sakrio u hladovinu olozi, loze u Grorđa, došla su s Foxu u u Gadasa. Milo himešao mi kaže Adas idko da nog čovjeka i ponudimo nek eksenapije. Kaže Adas je došao. Pa Muhammed sallallahu alajhi wasallem on što ve ponudio, rekao bismila. To nisu riječi stanovnika ovog mjesta. Ne govori bismillah. Kaže, odakle si, kaže, ja sam iz zemlje, nije Kaže, iz zemlje, odakle, moj brat Junus i ben Matej. Kaže, otko znaš za Junusa? Kaže, on je moj brat, ja sam vjerovijesnik kao što je bio vjerovijesnik. Kaže, pa ja da počeo da ga ljubi po glavi, salava, salava. Traum je glavu i ljubio ga. Kada se vratio, kaže njemu, kaže njemu njegov, dakle, on je bio po njih sluga, odnosno rob. Kaže, šta je tebi, blento, luđače, nazvali su elizakom, pa ljubiš onoga čovjeka. Kaže, on je vjerujesnik, kaže, za želiš da promijniš vjeru kao što, kao što imam promijine, za želiš da promijniš svoju vjeru koja je bolja, bolja od njegovi vjeri. Kdo je došao u Mohamedsa Selem u tom trenutku? <tri> <tri> Džibri <tri> ala Islama i? Dva mle. Meleci Brda. Dvam, Kaže Muhammede, ako želiš da ih kazniš, na reći umelacima, pa će ih sad uništiti. Ne moj, oni su narod koji ne zna, nada se da će Allah SWT izdati potomstvo, koje će božavati Allaha i njemu priznati Tebihite. Svako od nas u tom trenutku je u Džibriju, uništava ih, ne moj ih i ostaviti trenutka. Sad, Ali Mumslana SWT nije požurivalo. Zbog svoje mudrosti bio je blag. Allah mu je suhanu tala, dao na izbor. Nakon toga, dakle, nakon svi tih događaja u periodima hađa, Muhammed je odao među plemenima, nudio je ljudima islam, ponudio je islam mnogima, ali uvijek iza njega išao njegova amidža Ebu Leheb i odračio ljudi. I govorio, nemojte slušati Muhammeda. Pa je pa je ga Muhammed sa se ne gurao. Zato na tela kaže, neka propadnu ruke Ebu Leheb. Jer je nonstop Muhammed sa se ne gurao, Odgurivao odgravao od ljudi, dakle, nemojte ga slušati, nemojte slušati njegovu priču. Sve dok se Muhamim sallam nije susreo s kim? Sa Medilijama. Sa ljudima iz plemena Hazrič. Sa ljudima iz plemena Hazrič. Zatim, <coughs> događa se djeci uvijek na akabu. Prva akaba na kojoj je pristupovalo 12 ljudi. pristvala 12 ljudi, došli su i prihvatili islam. Kad se vratili sledeće godine, bilo je 70. Druga akaba bilo je 70. Mame Salao Sala Sallem dali su priliku. Dali su priliku, odnosno podnili su da učine muslimani hiržu, medinu. Kaži, dok su pregovarali i drugu noć kad su došli, Mame Salao Salao Salao doveo koga? Koga je doveo? Abbas, Abbas. Doveo je abbas Pa ja vas rekao, Ako ga mislite odvesti i izdati, nemojte ga voditi. Jer među svojim, je, dakle mi svojim porodicom je jači i smireniji. Alako što ga pomagati, onda ga vodite. Pa su dali priseg u Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem na šta? Na pokornost i poslušnost i u dobru i u zlu, da ga neće nikada zapostaviti, ni izostaviti. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve zavetujte se da što da jeram kad biste me čuvate kao što čuvate svoje pizare. Znate ja. što svađarsko podrazumijem pod izar? Na ženu. Da. Ja. se na ženu. Kad ste me čuvate kao svoje žene, ja to što je žena zastarta je, ono što čovjek zastari i krije. Da ste me čuvate pop svoje žena, to je svoj porodica, pa su prihvatili i međama su se lem dozvolili da s hama da polako odlazi. Da čini hirno. Kao što Svi ashabi, odnosno kad svi muslimani učinili hidžu iz Mekke, ostala hidža čija još? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Ebubekr. <gledan> Ebubekr je požurao, Muhammed sallallahu to jest pokaziveo skazio želj, da želi da ode. Kad Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Nemojemo, Bekre, moraš ti Allahu da reći priatelja za hidžu." Pa Ebubekr rekao posle, žalio se na to budi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Šta je bio razlog, odnosno, ko je to trenutak presudio da Muhammed Salve Sala mučnih ješu? Allah Subhano, da dozori Muhammed Salve Sala. Kureši je, kad su vidjeli da su se muslimani počali slijavati Medinu, rekli su, ako on je za njima, da će im ponovno potporu I ako odu onda gdje nisu tlačeni, majača će, pa će priniti islam na drugi. Islam je za njih bio poput čega, poput bolesti, tako su ga smatrali, širio se na, na okolinu. Nego, sjeli su da raspravljaju. Kaže, okupili su se glavešine, a na vratima, jer postavili uh, dar nedve, dar nedve, skupština, narodna skupština. Isto ko danas narodna skupština. Parla Kaže, da raspravi šta će sa Muhammedu sallam učiniti. A onda, kaže, na vratima je stao jedan šejih, pa su pogledali, rekao je kaže, ja sam šejih iz Nežda. Kaže, rekao je, da je šejih iz Nežda zato što oni, Nikome nisu davali da pristupaj, osim sebi, jer to su oni sami iznežda. A ko je bio tu? Ibnislav Netulami. Kaže, bio je u obliku starca. Kada je pustim da slušam šta je govorite, kada će biti dobre odluke i od mene u tom vašoj govorit, da se ga ja nešto koristi. Kaže, pa su pustili. Tu je bio, bio normalno Utpej i Narabija, Ebu Sufjan, Ebu Džehl, ibn Mutim, Harsim Njamr i, i mnogih drugih, dakle od mušnika, glavešina mušnika. Jedni su rekli šta? Hajmo ga staviti u okove, staviti ga u zatvor, pa tako ne živi dok mu svrt ne dođe. Kaže šeitan i bliz, nemojte, nemojte, ako ga stavite u okove, njegove prijateljka čuju, neće sigurno se strpi, doće napašće vas, osloboće ga, doće, ako vas ne napadnu, osloboće i ne budete ju čuvali, tako dalje, i otiće. Kaže, dobro, neće. Drugi prijedlog je bio šta? Kaže... Da ga protiramo iz zemlji. Šeitan reče, ako ga protirate iz zemlji, on će opet ojačati, otići kod svojih sahaba i ponovo će širti islam, napadaće vas itd. Kažu, upravo, nećemo. Ebu Džehl kaže, ubit ćemo Muhammeda tako što ćemo iz svakog plebena uziti po jednog mladića, dati him sablje i onda ne ga napada u njegovoj postelji i ne ga ubiju. Ben autoru talibana, beno se može brat se može boriti protiv svih u nas. Mi ćemo podijeliti krvarno na sebi, plaćamo im krvarno, da dakle, nas pa mi naokolo nasima. I onda riješimo se Muhameda. Kaže imli, to je najbolje mišljenje što sam čuo. Kaj to učinite. Imli se prisutvovao i podržao. Imli se prisutvovao i podržao. Međutim Allah subhanahu wa ta'ala, svog poslanika nije da nije ga prepustio njima, nego je objavio da se pripremi za hijčru. Hvala sallam je podzeo neke korake. Prvo što je uradio, pripremio je Aliju, radijallahu anhu, u keramallahu vajdžhe, pripremio ga je prijatno. Prijatno. Ako što je slovjenci rekli, dobar tek. Ja, pa eto, ne pratiš. Prvo što je učinio Muhammed s.a.v. ostavio Aliju, Radjalanhu, u svojoj postelji. Tu je kad god mušnici provjerili, mislili da Muhammed s.a.v. ne živi. Uvijek se ima vakta, dok uđemo u noć, ubićemo ga. Muhammed s.a.v. kad izlazio, šta je učio? Slobodno redite. A ta je sura svetnja u Jasim, Jasin. Jasin. Muhammed s.a.v. učio Jasinu, Hakim, Inakir, Emine Al Hvala srata i mstaqim, tenzil azizir ar-rahim, srknih došao faqshayna ahum, fa hum lamsirun, ih šta? Slepim. Slepim učinim, pa nisu vidjeli. A Muhammad s.a.v. izasho i bacio imi po glavama prašin. Kada se probodili, uletili, ubele ali ja se otkrio bilo nisu da šta? Šta nas u prevareni? Allah s.v. a.v. izaslepio i nisu kaj Muhammad s.a.v. izasho i svoje kuće. Drugum, što Muhammad s.a.v. učinio, jeste da je izabrao sebi prijatelja za putovanje. To je bio Ebu Bekr, radi Allah. <clears throat> Treći, što znaš da čovjek ne treba nikad putovat ja sam. Treći, uzeli su za najamnika, odnosno vodiča, Abdullaha ibn Erkata. <coughs> Bilo je mučnik, ali Mohamed Salaam je uzio za svog vodiča. Abdullah ibn, Abdullah ibn Erkat. Zatim, četvrto ono što Mame Sve Selem uradio on slovodić je da ih nije poveo klasičnim putem Mekamedina, nego i odveo okolo. Dakle, da zaobiđuju, to je zda mušnici ne znaju. Ujutim, kad su došli kod Gar Feur, Brdo Seur, na njemu pečnje, se, vi znate pričati da su Mame Sve Selem pratili mušnici, pa kad su došli do pečnja Seur, kaže, evo Bekr, Boži posnači, da je neko od njih pogledao ispo svoju novu video obrazu. Maha mi se od srednjena kaže, Evo Bekreš, ne misliš o dvojici? Sa kojima je Allah. Kojima je Allah treći. To? Tu je tu, je. Hajde, će. Dobro, ako ste i tu je tu. Salama vas e, i jedna bena binu Mohamad. Eko je trebaš da se spomenite o Hvala. Hvala. hoc broken. Minut. BeHAD.?